«А ти плакав! Нікому працювати!» Редактор весело кивнув на капусту. «Ось тобі молодий завідуючий відділом партійного життя!» «Курси закінчив!» Світлі очі заступника спокійно дивилися на капусту. «Сваха! Микола Вікторович!» В'яло назвався і додав. «У нас уже були з курсів!» хм. «У тій інформації...» Не вловлювався ентузіазм. Ну добре, Микола Вікторовичу, поблажливо облимнув на свого заступника редактор. Веди нового залу на робоче місце, знайом з підлеглими. А ні з ким знайомити. Весело Взорова у відрядженні. А про Кутенка я вам доповідав. З планами, завданнями познайом. Хай сходу включається в підготовку завтрашнього номера. Кімната відділу партійного життя була світла з двома великими вікнами, з котрих, мов на долоні, проглядалася широка, схожа на сільську вулиця, заросла з поришем, у якому бавилися діти. Тут стояли два столи, завалені газетами, гранками, журналами. Третій був чистий, видно, давно чекав на господаря. Єдиний предмет запримітив на ньому молодий ЗАВ – телефон. «Ви давно пишете», – запитав нового ЗАВа Микола Вікторович. Сваха таким робом усіх курсантів харківських питав. «Давно», – несподівано для себе випалив Володя. Відповідь та наче вивела з байдужого стану спантеличеного заступника. Він підняв біляві, Вигорілі на південній спекотні віброви. Коли ж ви встигли? – розгубився Сваха, бо чекав іншої відповіді. Першого дописа надрукував як сількор в районній газеті. Коли? 34-го року. Сваха свиснув із подиву. Скільки ж вам було років? 12. А 37-го уже вчився в УКГУ. Може чули про таке училище? Ваха блиснув на капусту з світлими очима, губи його виморщили усмішку. Чи чуєте? кажете? А може, за одними столами ми з вами сиділи, одну кашу їли. Разом Новикова прибоя слухали. Папаніна зустрічали. Ви теж в училищі? Ні. Я у кіж кінчав. Примітка у кіж. Український комуністичний інститут журналістики. Згадав Володя, що вчилися вони з утіжівцями у дві зміни. І сиділи справді за одними столами. Буфет, їдальня, клуб, вечори самодіяльності, балмаскаради маскаради – усе було спільним. А я зиркнув перший раз, думаю, десь бачив, зізнався колишній студент газетного училища. Володя трошки розповів про себе, про короткочасну, невельми багату газетну практику. Думаю, у вашій газеті – Хотів узагальнити сказане, та сваха поправив, тепер вона й ваша. Даруйте, думаю, у нашій газеті почнеться моя справжня перша практика, перші професіональні кроки. Що ж крокуєте? Тут можна друкуватися щодня, аби було що. О, забула запитати, як у вас у смислі сім'ї? Під Києвом мати з бабусею живуть. У Києві дівчина Уже заяву подали в ЗАГС Як не передумає Хай скоріше їде сюди Поки не передумала А путня дівчина І сваха Несподівано зареготав Та так вразливо Так смачно Що й капусті захотілося Бодай посміхнутися Ну що я таке говорю Пересміявшись відредагував Сам себе Микола Вікторович у кожного наречена найкраща в світі. А вже ж і у вас так. Вам треба владнати хоч тимчасово одну маленьку справу житлову. Квартиру вам дадуть не скоро. Тут з квартирами дуже кепсько. Та де краще в такий час? Доведеться найняти кімнату і чекати. Ми з новим редактором будемо клопотати, але запасіться терпінням і мужністю. Ви ж фронтовик здається. Сваха так вимолив останні слова, немов відразу піддавав їх сумніву. Потім рішуче підійшов до телефону, набрав номер. Товаришу Красицький, зайдіть у партійний відділ. Сваха говорить. Що? Зайдіть, зайдіть. За кілька хвилин до кабінету упевнено ступив вписаний Красень, невисокий і не низенький. Не товстий і не тоненький. Немов пройшов калібровку в Інституті краси і особлював еталон мужської статі. Таких Володя бачив лише на рекламних яскравих проспектах. Надиво модний закордонного покрою темний костюм, білосніжна сорочка, незвичних кольорів галстук. На тлі сірезни недоношений гімнастерок і галіфе, Красицький виділявся серед редакційного загалу модною чепуркуватістю.